През последните седмици наблюдаваме нарастваща вълна на антисемитизъм, реч на омразата и ксенофобия, включително от политически лица и обществени лидери. Това казват от Организацията на евреите в България Шалом, която днес ще обяви декларацията си срещу нарастващия антисемитизъм в 12 часа в Централната Софийска синагога. Добър ден, казвам на председателя на Шалом, доктор Алек Оскар. Добър и вчерашният ден не мина без изказвания по темата. Вчера с споменаване на Рочи от лидера на Възраждане. Припомням, че преди седмица имаше и разпространен колаж с образа на Соломонпа си, за който от партия Възраждане казва, че не е от официалния им профил, а от случаен човек в Телеграм. Какво се случва според вас? Какви тенденции наблюдавате от организацията на евреите в България Шалом, за да излезете с декларация с толкова тревожно съдържание. А, да, днес в 12 часа в Централната Софийска синагога а, ние, представителите на Организацията на еврейската общност в България, а, шалом, а, изразяваме позицията на вече подписани на 400 членове на нашата организация. Това е една декларация призив към българските институции и обществеността, да не оставаме безучастни срещу езика на омразата, антисемитизма и ксенофобията, които през последните месеци наистина придобиват вече застрашителни и много тревожни размери. Какво преля чашата на така, търпението и как да кажа у спокойствие, в което винаги, като че ли една голяма част от а, българския народ безпроблемно е съществувал като да, България някога е спасила, не е изпратила евреите от е, е, старите предели на държавата в е, е, концентрационните лагери на Третия Райх и е, като че ли няма никакъв проблем с това. Ето това, е, това клише, което дава иллюзорно спокойствие, Какво преля е, чашата? Всъщност да това, което наблюдаваме и отразяваме и сигнализираме вече две години. Особено през последната една година а, и най-вече през последните няколко седмици а, езикът на омразата а, чрез различни ксенофобски, антисемитски коментари на политически представители в а, страната а, ни накараха да а, вземем тези мерки, защото а, ситуацията много наподобява на тази в а, Европа през 30-те години на миналия век когато от езика на омразата се премина към физически посегателство, първо към евреите, а след това и към всички останали различни и не споделящи идеологията на национал-социализма. Случващото се страната трябва наистина да, да, да, да бъде показателно за това, че ако ние не вземем мерки на време а и ако се преструваме, че няма проблем, проблема се задълбочава. Именно поради тази причина ние алармираме и настояваме българските институции. Искам да обърна внимание, че преди два дни Министерството на външните работи излезна с декларация, която осъжда а, антисемитските появи. А, с такава декларация излезнаха и посолствата на държавите в Европейския съюз, чрез една обща позиция, инициирана от посолството на кралство Испания в България. Отделно имаше позиция на Германия, на Израел, на Съединените щати. Очаква се сега и Европейския парламент, тъй като случаят наистина е много обезпокоителен. И една държава в Европейския съюз, който е базиран на демократични ценности, не може да си позволи да пренебрегва с лека ръка подобни експреси. Само да допълня, че продължаваме промяната и демократична България също излязоха с остра декларация, която осъжда заиграването с нацистска символика и директните заплахи, освен директна реч на омразата срещу Еврейската общност. Ние обаче станахме свидетели и на опити за физическо насилие. Атаката срещу филмовите прожекции, филмовата прожекция на филм, който взе наградата на Европейския парламент момент, впрочем. И в кино Одеон а, имаше а, атака срещу зрителите на този филм а, и в а, Варна на прожекцията там. Точно така, това имам предвид. Това, вече минаваме от език на омразата в физически посегателства. Имаше и осквърняване на сградата на Европей, представителството на европейските институции в центъра на София. Сега ние знаем, че Софийската градска прокуратура възложи проверка по вашия сигнал за този антисемитски фотоколаж, споделен в групата на възраждане в Телеграм. Смятате ли, че това, което става с възраждане и това, което българските институции правят с, с този вид прояви, е тест и за българската прокуратура, състоянието и в момента, и заобщо за службите в България? Изобщо държавата според Стам вас разбира ли риска? Внимание. Тъй като господин Костодинов няколко пъти а, в изказванията си а, подчерта, че този, а, този канал в Телеграм няма общо с Партия Възраждане. Напротив, това е канал, който се модерира, администрира от активни членове а, и симпатизанти на Партия Възраждане. И най-малкото, което трябваше да направи е остро да осъди тази грозна проява на антисемитизъм, а той не го направи, напротив, продължи да задълбава и а, да, а, да изрича все повече а, манипулации, лъжи а, и така нататък. А, така че, наистина, ситуацията е много сериозна. Очевидно, а той и партия Възраждане си дават разносметка какво правят. А, и искрено се надявам, че българските институции няма да останат безучастни. Това ще бъде и посланието на тази декларация, която ще оповестите. Какви хора очаквате да се присъединят към а, вас в а, този акт? Днес а, ще присъстват а, български евреи, утвърдени в българското общество. Господин Соломон Паси, бивши външен министр, Жакин Вагенштайн, която е публицист, издател, внучка на Анжел Вагенштайн. Гредяса, художника, Виктория Бехар, медиен експерт, Етиен Леви, Максим Белчев, който е председател на Духовния съвет в София, доктор Давид Ирухам, психиатър. Ще бъдем различни представители на българската еврейска общност и всички ние сме дълбоко обезпокоени от а, случващото се в страната. Много ви благодаря, доктор Алек Оскар, председател на Организацията на евреите в България Шалом, която излиза днес с публичен призив към българското общество, политици, общественици, медии и институции за реакция срещу проявите на омраза и антисемитизъм. Днес в 12 часа в синагогата те ще представят декларация от името на евреите в България по повод на нарастващия антисемитизъм в страната.